וכל לבב דווי, מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, פצע וחבורה ומכת ראייה, לא זרו ולא חובשו ולא רוככה בשמן. ארצכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם זרים אוכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים. ונותרה בת ציון כסוכה וחרם,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 אינני שומע, ידיכם דמים מלאו, רחצו, הזעקו, הסירו רוע מעלליכם מנגד עיניי, חדלו הרע, למדו היטב, דירשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה. לכונה ונבככה, יאמר אדוני, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אם ידימו חתולה,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 וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד, ורודף שלמונים, יתום לא ישפוט הוא, וריב אלמנה לא יבוא עליהם. לכן, נאום האדון, אדוני צבאות, אביר ישראל, הוי אננחם מצרי, ואננקמה מאויבי. ואשיבה ידי עלייך, ואצרוף כבור שיגייך, ואסירה כל בדיליך.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 כי תהיו כאילה נובלת עליה, וכגנה אשר מים אין לה. והיה החסון לנעורת, ופועלו לניצוץ, ובערו שניהם יחדיו באין מכבה.